A KÉT TIGRIS ÚTRA kell. A kormányzó igen rövid ideig tartozkodott Börkemben. Az üldöző csapat, amely a serif vezetésével az eltűnt kormányzó nyomát kutatta, az útkezdetén találkozott Huntonnal. Örömmel fogták körül, de a kormányzó nem hagyott időt ünneplésre. Valaki nyargaljon előre, hogy a vonat álljon készen, visszautazunk Denverbe, azonnal. A kormányzó a felajánlott lovon kicsit távolabb a többiektől a Sejv társaságába ügetett Belkem felé. Egy veszett fickó megállította a vonatot és elrabolta a társaságunkba utazó hölgyet. Sajnos nem fogtam el, az ő üldözéséről tértem vissza, amikor befutott a vonat. Mit tud erről a fiatalemberről? Csak ugyan a Tigris fia? Petersön nagyot nyelt. Most kellene elmondania, hogy Jeff ostoba ostobasága idézte elő a katasztrófát. Ez nem bizonyos. Itt élt egy ideig Börkemben, szelít, sőt gyáva fiatal embernek hitték. És most egyszerre... Hogy került Börkembe. Egy Jeff Olsen nevű farmer hozta magával. Nevelt fia ennek az Olsennek. Tegnap este kezdődtek Robin szörnyűségei, és szégyenében bánatában az öreg Jeff elutazott keletre. Orvoshoz kellett mennie a szívével. Ez Patterson volt. Amikor meghallotta, hogy mi történt a kormányzó vonatával, néhány sort írt Orzennek, és a néger szolga elvitte. Azonnal utazzel, és legalább két hónapig maradt távol Börkemtől. a fiú végzetes ostobaságot követett el. Megteszem ért, amit tőlem telik, de nincs sok remény. Ha bajba kerülsz, azzal nem segítesz rajta. Indulj nyomba. PET! Az egyik cseléd átvette a levelet. Ózzem másnap eltűnt börkemből. A kormányzó csak röviden érdeklődött az előző nap eseményei felől, és azonnal beszállt családjával együtt a szalonkocsiba. A kisvonat teljes sebességgel indult vissza keletre. Peterzon közölte Börkem lakóival, hogy Robin üldözésére indul. Lehet, hogy soká elmarad. Péter Hal fogja helyettesíteni. Másnap délelőttig 22 mérföldet tett meg egy folytába. Az első kocsmába, ahol megpihent, a Denverből érkező reggeli labban óriási betűs hírletést olvasott. Az életfogytiglani rabságra ítélt tigris elszökött a börtönből. Apa és fiú együtt indulnak, újabb gazt elkövetésére. Tízezer dollár jutalom annak, aki élve vagy halva készre keríti őket. A kormányzó dolgozó szobájába egy őszbe csavarodó emberült szemben Hunter író íróasztalával. A válasz zömök ötven év körüli egyén jó állapotban lévő, de igen gyűrött ruhát viselt. Mintha ez az zöldönt hosszabb ideje raktárba hevert volna, mielőtt ismét felvették. Maga két hét múlva szabadulna csak békör, de olyan rendes maga viseletű rab volt, hogy már ma elbocsátották. Nagyon hálás vagyok. Nem csak az a szándék vezetett, hogy megjutalmazzam. Nekem szükségem van örre. Ez esetben számíthat rám, Mr. Hunter. Olyan szívességet kérek, ami önt is gazdaggá teszi. Ez esetben minden áldozatot meghozok. Rendben van. Maga a béker most fillér nélkül szabadul és nagyzoló. Úri életet kedvelő ember. Mi csináljak? <gül> Így születtem. Felelte sóhajtva. Ha... Új szélhámosságot követel, nem kerül ki többé a börtönbe, ezzel tisztában van, azt hiszem. Nagyjából. Békes sóhajtott. De hát élni kell valamiből, mint színészt nem méltányolnak eléggé. Hát most ajánlok egy szerepet, amiért olyan jutalmat kap, hogy végleg a tisztességes életre adhatja magát. Hát ez igazából csábító ajánlat. Maga külsőleg bizonyos fokig hasonlít egy régóta raboskodó híres banditára. <gül> nem valami hízágő. Fiatal színészkoromba főhercegeket alakítottam. Az a bizonyos rabló, akire különösen lapos pillantású szemével és harcsa emlékeztet, nem mindennapi ember. Ezt gondoltam, felelte béker és elégedetten tapogatta vastag bajuszza egyik szárát. A tigrisről van szó. Béker felemelkedett, ilyettében nyitva maradt a szája, és csak némi késéssel kérdezte. E, misoda? Egy állatot kell alagítani? A tigris egy igen híres bandita népies neve. Értem. Olyasmi, mint a oroszlán szívű Richard drámába. Mondjuk. Magának meg kellene jelennie valahol mai éjjel két órára, sóhajtott Hanton. Mint a tigris. A feladata az, hogy megtéveszten egy fiatalembert, aki a tigris fia, de négy éves kora óta nem látta az apját. Hasonlót már játsztam a Vinzoli órásba, ahol mint főherceg térek vissza. Annál jobb, ön meggyőzi ezt a fiatalembert, hogy nem akar többé rabló lenni. Őt is lebeszéli arról, hogy gazember legyen. Ó, oh, az ilyesmi szép szépcseg igazán. Lehet, de ön lesz szíves prózába beszélni majd. Elhiteti a fiúval, hogy maga az apja, aztán elbúcsúzik tőle azzal, hogy ön megveti a rablást, a vért és a gaztetteket. Ánnyi az egész? Huntön összevont a szemöldökkel, gondolkodott. Van -e még valami, mondta csendben, és dobolt az íróasztalon. Mit szólna ahhoz, ha váratlanul tízezer dollárhoz jutna? Ugyanis annyi lesz kitűzve annak, aki kézre keríti a fiút és az apját. Kérem, én vállalkozom arra, hogy kézre kerítsem saját magamat, de verekedni nem tudok. Mindegy, hogy miképp leszél ártalmatlanna. Itt egy fenevadról van szó, aki nyílt utcán lelőtte bölkem vendéglősét, aki ártatlan embert ölt, és további gyilkosságok sorozatára készül. Az ilyen embert, bárhogyan is, de meg kell ölni. Az emberiség érdekében jobb, ha elpusztul. Nagy szünet következett. Én egyenes, igazságos ember vagyok, Békör, mondta végre csendben a kormányzó. De ha ezt az alkalmat elszalasztom, ismét egy tigris teszi pokollá békés farmereim életét. Maga most a közelébe férkőzhet. Egy túsz van nála az öreg szélszakadéknál, nakiért cserébe az apját követelte. Magáért megkapjuk a túlzt. De kérem? Én, mint művész, később, mint szélhámos, majd, mint rab, megszoktam a kényelmes életet. Most ott a szakadéknál, szabad ég alatt. Van ott egy menedékház. Tiszta? Már én nem bírom a szánnyát. Tiszta hely? Mondta hidegen hantó. És milyenek az ágyak? Én nem tudok rossz ágyba hálni. Hát, jó ágyak vannak. felelte isse halkan Hunter. Friss húzat? Friss. Hagyta rá bizonytalanul. Gondolja meg, tízezer dollár. Szép pénz egy vidéki fellépésért, de ha a fiú látja, hogy milyen ügyetlen vagyok, akkor se szólhat. A tigris 16 éves börtönbüntetés után öregen nem lehet valami ügyes kovboy. Ez a szerephez meglehetősen életerős vagyok. Hány évesnek tart kormányzó úr? Ránézésre! Legfeljebb 52-nek. Na ugye? És mindössze 51 vagyok. Ha nem mutatom vele, úgy közlöm, hogy rövidesen megnősülök. Fogadj a kívánataim! Lovagóni tud? Kitűnően, természetesen nyugodt, hajlott korú palipán. Lovagóni és vívni megtanítottak a színi iskolába. Hm, és rövidvágtában nem megy? Közvetlenül a rövidvágta oktatása előtt otthattam a színi iskolát, és dakotába szerződtek. Sajnos csak az első síhedás szerepkőre, De később, majd máskor elmeséli ezt, Mr. Baker. Most sietnünk kell, hogy ön elérje idejébe az öreg szélszakadékot. Mi is ötlet? Nem láthat volna itt lenne egy kávéházba találkozni? Igazán ügyjátsz A kormány zsósóhajtott. Kétségbehető, hogy éppen ön hasonlít az én emberemre. Na jó, mindent elmondok most, Mr. Baker. Megfelelő ruhát szerez, gyűröttet, kopottat, amely látszólag sokáig feküdt az állami raktárba, szóval, szóval szörnyű, mert ahogy itt a ruhákkal bánnak, és végignézett magán. Ez egy úsz dolláros ruha, összesen kétszer volt rajtam, és mindössze öt évet ültem. A kormányzó türelmetlenül csapott az asztalra. Hát most már vége legyen ennek, én is azt mondom. Mój elleni megóvást a fegyencek ruháinak. Ez az aku ártatlanul bűnhődött, Fazonja az égre kiált. A kormányzó úgy érezte, hogy vállalkozása csődött, mond saját idegein. Nem bírta már. Most ne szóljon közbe egy szót sem. Ön négy katona kíséretében gépkocsin elmegy a várhegyi. Szép környék, egyszer egy vándorcirkusznál énekeltem Varvicsban. Igen? Kedves. Szóval ön, gyalog, megy tovább. Varvicsba. Jól ismerem az utat. Hanton egy öt kilós nehezítővel játszott, és egészen sápat volt. Nem Varvics az a hely. De bocsánat, csak tudom, hogy hol énekeltem. De most nem oda megy, suttogta könyörögve Hanton. Most felmeg gyalog az öreg szél szakadékig. Nem látna autó. Az ösvény nem alkalmas gépkocsi számára. – Akkor vigyünk egy motorkerékpárt, és azon folytatnám az utat. Anton verejtékező homlokát törölgette. – Mr. Baker, öreg vagy nyugati haramiák lehetnek hülyék és ügyetlenek, de mégse közlekednek motorkerékpárom. A fegyházba kitanítják az ember zacskókészítésre, készítésre, szobafestésre. Miért nem lehetett az öreg állatszerű a blokkényszer munkája a motorozás. Gazember azonnal hallgasson, Kiáltotta a teli torokból Hanton, és az asztalra csapott. De kérem, hebegte Béker. Ön kimerült a sok munkától, szedjen vasat, mert az viccegyénség. Rémülten elhallgatott, mivel a kormányzó a revolveréhez nyúlt. Most elmondom nagyjából a tigris élet történetét. Alaposan a fiú sem ismeri. A tigris elrabolta egy Hiller nevű szenátor lányát, és tisztességes életet élt vele Kaliforniában. Hol mindig kék a mennybót? jegyezte meg dallamosan Baker. Egy Rover nevű farmer és még néhányan elfogták. Azóta egyszer kiszabadult, hogy bosszút álljon rover de ismét elfogták. Felesége meghalt, Gyermekét Hiller egy barátja nevelte. Nagyjából ennyi. Ágyszerű dolog, ára egy rover nevű szenátor Falasi. Ember, írja föl az adatokat, nem játsza majd jól ezt a szerepet. Ha kérem, sugónékű, minden szerep nehéz. A kormányzó felírta egy papírra az adatokat, és béker a kabács zsebébe tette. Most szerezze be a holmit, és jelentkezzen egy óra múlva a katonákat vezető altisztnél. Itt a kapuban. Egy óra múlva megjelent Békör, a Bánya Réme című darabból felelevenített külsővel, és odaszólt a várakozó artisztnek. Előre! Két órára Varvicsba kell lennünk! Némi késéssel érkeztek, mert miután kiszálltak az autóból, Békör az első fordulón túl leült pihenni. Nem bírom, hiszen még tíz perce sem megyünk még. De ilyen meredekem, pihennem kell. Később rémültek kapott a zsebéhez. Vissza, azonnal! Megőrült. A túsz élete forog kockán. Ne vitatkozzon, az adatok a zsebembe, a zsebem a másik ruhába. Belesülök a szerepbe. Gyerünk, nekem parancsom van. Kétségbe esetten bandukolt az altisztelő. Negyed óra múlva ismét leült. A tüdőm, ha nem vigyázok rá, vége az orgánumomnak. Az artiszt már azon a ponton volt, hogy megveri békert. Ahogy mind meredekebb lett az út, és feltűnt a távolba a kunyhó körvonala, béker úr aggodalmaskodva fordult az artishez. Nem fádázik fel ez a, a állatnevű utód a csalást. Nem valószínű. Mi az, hogy valószínű, ura! Az lelő itt egyedül a tetőn, mint a szöcskét. Úgy a kilő szöcskét manapság. Őt ember, én azonban visszafordulok, ez esetben lelövöm. Maga képes, mondta Baker. A tetőig kísérlem, amíg a foglyot átveszem. Ha szökést kísérelne meg, akkor lelövöm. Baker leverte a port egy körről, oda teregette zsebkendőjét és leült. Úgy látszott, hogy sírva fogad rögtön. Víratt. Mr. Baker, hármat számolok, mondta az artist. Csak társég, engem nem zavar. De ha nem folytatja az utat, és veszélyezteti a túsz életét, akkor lelövöm. Örök ki ezzel a jön, Kiáltotta siránkozva, és továbbment, de ismét visszafutott a zsebkendőjét a kőhöz. Végre odaért a menedékházhoz. Az altiszt letette a fegyverét. Ön most félúton a kunyhó előtt megáll. Ha tovább megy, lelövöm. Ezt ma hallottam. Induljon. Jó, jó, talán fussak, nem? De idegás. Hármat számolok. Számol vagy lelő, ez az egész művészete? Egy. Az ember szívességet tesz, és végül kettő. Jó, jó. Elindult. A kunyhó lakatlanak látszott. Ébredt a nap. Mr. Baker megállt. Pontosan félúton volt a kunyhó előtt. Most a küszöbön a férfi jelent meg, és egy nő. A nő rámosolgott a férfira, és ment. Az altiszt lövésre kész fegyverrel lát. Robin elővette a pisztolyát, és az ajtószárnyal fedezve magát oldalt lépett. Baker szabadon át, igen szomorúan. Most melléje ért a nő. Jó reggelt. szólt nyájasan Baker, és megemelte a szombréróját, de a kalap nem mozdult, mert az állalat megerősítette egy vékony színy. Póli és az altiszt elindultak lefelé a szerpentin úton. Békő tétovázott. Mehet már. Ez az altiszt elfelejtette megmondani, mi lesz, ha még tilos, és akkor a parancs szerint lelövi. Végül az altiszt annyira eltávolodott a lányjal, hogy Békő rászánta magát, és a kunyhó felé ment. A revolveres fiatalember is elhagyta a fedezéket, és feléje jött. Ott álltak egymással szemben. Békő széttárta a karját. – Fiám! – kiáltotta érzelmesen. Robin kise tétóván még két lépést tett. Az arcán inkább csodálkozás látszott, mint megilletődés. – Kétségtelen, ez a tigris. Az arc, harcsa bajus, mandul a vágású lapos szem. A két karát ölelte, viszonozta az ölelést. – Örülök, hogy látom. – Apám! – De furcsa ez a szó különösen annak, aki életében először mondja ki. Mányjunk a házba, mondta Béker. Fáradt vagyok. Robin előre engedte. Nem maradhatunk sokáig, bizonyára üldözni fognak, jegyezte meg közben. Figyelmesen végignézett az apján, mi alatt belépett a kunyhóba. Nagyon megviselt a 16 évi börtön, bizonytalan léptű, bizonytalan hangú, pillantású idős ember. Nem is emlékeztet a tigrisre, akitől rettegett mindenki. Szinte félint. Vajon a szabad levegő a kóborlás helyre hozza-e még? Vagy végleg megtört és megöregedett? Nem érzett semmit belülről. Az apja. Sajnálta, de a hűvösség, ami három napja borzongatta belülről, nem múlt el. Az öreg ott ült a padon, ahol az imént Móli, és szomorúan körülnézett. Hol vannak itt az ágyak? Gondolta béker. Akar kávét? kérdezte Robin. Igen, kérek kávét, fiam, még nem reggeliste. Mielőtt a tüzet gyújtott, néhányszor féloldalt ránézett az apjára. Különösen beszél, keletiljesen, mint Molly. Békő sejtett valamit a fiú gondolataiból, ezért nyomban feltette a csizmát az asztalra. Tudod, fiam, Tíz éve a fegyház dolgoztam, urak között, ott sokat változik az ember. Ez ügyes volt. Robin elgondolkodva főzte a kávét. Csak néhány nap előtt tudtam meg, hogy a fia vagyok. Olzentől. Kitől? Olzentől, felelte Robin csodálkozva. Ja, ugyanis én azt hittem, hm, no, nem tudom semmit. Miféle dolog ez? erről még az elveszett írásba se volt szó. Szép pálcban van. Olzen mindent elmondott, folytatta Robin. Hájtelen ütette. Miért mondja ezt? Most következik a szerep. Fiam, kezdte vibráló, de büszke hangom, mint az öreg dúva a kaméliás hölc című darabba. Én nem vagyok már az a régi állat, akitől rettegett a nyugat valamikor. Megtörte. Sokat olvasgattam a börtönbe. Mindent másképp látok. Nem térek vissza többé rablónak. Nem is tehátném. Elpuhultam, fáradt vagyok, és megvetek minden erőszakosságot. És az anyám? Nézze, itt az órája! Felkattantotta az óra fedelét, és békert csodálkozva látta a szép nőt a gyerekkel. Robin összehúzott szemmel figyelte. Igen. – Ez ő, – mondta Baker, zavartam. – Ez a hant egy szót sem beszélt az óráról, – gondolta dühösen. Nem akar állni roveron? – Nem. – És kérlek teseted, utazzunk el keletre. Én csendre vágyom, De próbálj elhelyezkedni valami ipari szakmába. – Azt mondja a Biblia, hogy szerást fele mint te magadat. Robin szomorúan nézte. Kétségtelen, hogy a tigris kise meghibbant a 16 éves büntetés közbe. Amit elhatároztam, azt befejezem. És maga is velem jön. Ha elértük a célunkat, akkor elviszem messzire, ahol nem ismerhetnek fel bennünket, és békességben fogunk élni. Baker szomorúan konstatálta, hogy kár, ha valakinek nincs fia. Milyen jó lenne, ha ez a szép szálember csak ugyan elvinné valamerre és gondoskodna róla öreg napjaiban. De hát ez egy futóbolon drabló, ő meg nem az apja, hanem egy béker nevű rovotmótú színművész. A két ösvény felől fognak megközelíteni, a bőrények földje és bőrkem irányából, magyarázta Robin. Talán már úton vannak. Akkor nem menekülhetünk, ha csak nincs harmadik ösvény. Kész tervem volt, amikor idejöttem, folytatta csendesen Robin, de azonnal indulnunk kell. Sajnos egyelőre nincs két lovunk, és nem is lesz, amíg a hegyek között vagyunk. A hegyek között? Hebegte Béker. Úgy van, csak a havasok felé próbálkozhatunk kitörésse. Béker köhögni kezdett, mert torkára futott a kávé. A baltahágóig még alig jött le a hó, és a hegygenin túlsó felén akadálytalanul elérjük Fawxton-t. nehéz utunk lesz, mert a baltahágó 2000 méter, de ilyenkor még járható, Kérlek, fiam, én megadom magam az üldözőknek, és te is okosabba. Ezt a szégyent nem. Két tigris nem adja meg magát. Vagy harcba esünk el, vagy ha megöregedtél, megrokkantál, ha félsz, hát végezzünk magunkkal. Robin csendben kihúzta a revolverét. Baker elfehéredett, és a két térde összekoczott. Nem, nem, menjünk, ahová akarod, a fájszeszorosba vagy. Mindegy. Néhány perc múlva ott lépegetett a keskenyösvéten lóháton a távoli havas csúcs felé. A csúcs puszta látásától kirázta a hideg. És a komor tekintetű ifjú ott lépegetett a nyomában.